Retro evolución retroevolución retro, evolución. retro evolución. programa de chor y radio ama de cho para radio filispin filispin encarabiante caravián cara atrás cara escu retroevolución metroevolución retro Que tal? Benvidas e benvidos a unha nova tempada A sétima tempada de retroevolución Como sempre, o vos amigo Chorvi Radio Dende o micrófono E lembrar que o programa Retroevolución O emite Radio Filispin A Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos Que atravesou o 93.9 da FM de Ferrol Sae a antena tamén a traveso de internet e de radio denda comunidade Valenciana emite retroevolución para todos vós atraveso de internet unha tempada máis aquí esperando que o que se poña como sempre se xa do vos agrado, como sempre digo un programa retroevolutivo. Tentaremos poñer. Novidades, cousas que están a soar pero que por desgraza non son coñecidas como eu coido que merecen ser recoñecidas. E tamén chimpos cara atrás, grupos coñecidos, outros non tanto que quedaron un pouco esquecidos ao longo dos anos ou moi esquecidos ao longo dos anos, pero Que un cree que merecen unha escoita E tamén, como sempre vos digo Si o que se pone aquí Pois sirve para que non só guste o que escoitades Senón que investiguedes, busquedes e indaguedes Dentro de esa música, deses grupos, deses artistas Pois un máis que contento xa que para min é o objetivo principal que busquedes por vos mesmos que por moita por sorte millos dito que agora temos as redes para andar argallando e atopando cousas distintas de o que saen nos grandes medios de comunicación pois é unha boa arma para que podades ir buscando, escoitando e tamén degustando música que se poña aquí e que, como sempre, vos interese. E sin liarme máis, imos a escomenzar o primeiro programa desta sétima tempada retroevolutiva. Bend your body to the will of the machine, bend your body to the will of the machine. xeito de escomenzar esta tempada de revolución e eh, con un dos temas do último disco que OMD, orchestral Manoeuvres in the Dark, acaba de editar fai moi poucos días. O disco titúlase The Punishment of Luxury e eh, este tema la mitra e llouse a metralleta e eh, deses temas que saíron atraveso de Youtube en formato vídeo. Un tema que é tal vez o corte máis experimental de este disco, que a min personalmente, concretamente este tema, lembrame a partes do seu álbume Arquitectura e Moralidade. Un estupendo disco de sin pop de OMD que, se ven para min non é tan bo como o anterior de, English, de Modern English perdón si que siguen nunha moi boa liña os sons característicos esas melodías tan bonitas e tamén eses ritmos que fanos bailar siguen en o OMD feito para min desde que se volveron a xuntar Os dous membros principais do grupo, parxampo, e se ande Macclesky, están vivindo unha segunda xuventude que parece ser que está sendo moi ben recibida. De feito, están esta semana no posto catro en o Reino Unido. Independentemente deso, de que min, sabedes, co das listas, dame un pouquinho igual, é este The Punishment of Luxury, un disco que seguramente os que les gustaba o MD, como a min, pero cando estaban nos seus comenzos, despois hubo aí un impas que, eh, a verdade, aparteime algo deles, pero ora, con este novo disco e cos dos anteriores, A verdade é que recoñezo que me recoñecilíei con eles, así que para os amantes dese synth pop eh tan familiar do MDE, seguramente este disco vai vos gustar moito. era o tema que dá título ao álbume de OMD, The Publishment of Luxury, un estupendo tema marca a casa e que se ven neste tema, igual que en outros ao longo do disco, pode notarse eh, unha influencia ou, pois, casi, diría eu, un recoñecimento aos alemáns Kravwer se ven? A min gusta definirme os Kravwer de Karl Barthos, esos sonidos mecánicos eh, totalmente pois se quede un pouco fríos, pero que OMD casúas melodías, o seu pop sintético que tamén saben executar long run, pois Temas estupendos como este e outros máis que podedes atopar neste The Publishment of Luxury de OMD. Outro día poñeremos algo máis, pero neste primeiro programa gustaríame que a cousa foi un pouquiño máis fluida en canto á diversidade de grupos e artistas. Thank <laughs> you. ven a facer se ven xa o fixeran con todo un LP o segundo LP de Depeche Mode a Broken Frame eleas colleran os temas e os fusilaran pero facendo para min un estupendo traballo homenaxe volven a coller este para min dos millores temas que fixeron nunca de Depeche Mode Get the Battle Rise e o volven a fusilar con unha calidade fora de toda dúbida. As griegas que parece que se están especializando nos primeiros traballos de Depeche Mode e a verdade é que o fan moi ben este dúo feminino de Sint-Pop xa recoñecido en todo ámbito europeo segue a facer cousiñas estupendas como esta versión do tema de Depeche Mode Get the Bad and Rise un deses temas que só so saeron en Sincelo, en Maxi Single no seu momento, pero que nunca entraron en ningún álbume eh? Isto que acabamos de escoitar e desas cousinhas que ao longo deste verano fun descubrindo grazas a outras personas ou tamén grazas a ir pois buscando polo internet en búsqueda de cousas que podían me gustar e podía poñernos o programa xa que oi millor tamén gustaba vos a todos vos Este tema que puxemos titúlase Circuit Love do grupo americano soviet que no ano 2001 editou o seu primeiro álbum titulado We Are Ice, We Are Boulders, un estupendo disco de simpop con todo sabor dos anos 80. tamén está no álbum o primeiro álbum de Soviet e o tema titulase Sensitive Puro Sin Pop con sabor totalmente aos anos 80 ou seja, que se te gustan moitos grupos dos anos 80 este primeiro álbum de Soviet We Are ice We Are Builders vaite gustar de verdade a min, a verdade é que conquistoume e recomendovos a todos vos que votades, votar unha escoidadinha a este primeiro álbume do grupo americano chamado Soviet e seguimos aquí amigos neste primeiro programa da sétima tempada de retroevolución. Como sempre, lembrar que Radio Filispín é unha das emisoras que emite o programa Atraveso do 93.9 da FM de Ferrol e tamén Atraveso de Internet e que TT Radio emite Atraveso de Internet dende a comunidade valenciana tamén o programa. E como non poderedes escutar o podcast e nos seguintes episodios tamén de todos os programas, sem problema ningun. Don't stop, don't stop it now este grupo do Reino Unido chamado The Mod editou Don't Stop que seguramente é o seu tema que máis éxito entrecomillado esto de éxito tuvo de toda a súa discografía unha discografía que vai dende o ano 1981 A todo ano 1984, no calso, editaron cinco sinxelos, tamén os Maxis, e ningún LP. Xusto, cando iban a gravar un LP, tiñan preparados máis temas, a causa que dou en nada. Estaban fichados pola discográfica RCA. Que pasou? Pois, pues, bueno, como digo sempre, Unha das cousas boas que ten internet é que fai que moita xente se xunte co cal xuntóronse fans deste grupo. Supoño que non serían eh miles e miles, pero si sí o suficientes para que o selo Cherry Pop no ano 2008 recompilara todos esses xinxelos eh, que as súas caras ve máis a temas en formato maxi non é un grupo é, maravilloso, non é un grupo que fixo a música de seu tempo esa mixtura donde o Tecnopop ainda é, misturabase con os New Romantics perdón, o Neoromanticismo un Eh, uns temas que son fillos eh, da súa época, pero que nem bargantes a min personalmente gustame e reflecten unha época donde estes sons sintéticos pois quedaban moi ben e a verdade é que non o facían mal estes rapaces que polo menos, se non eran maravillosos facían os seus propios temas e non foron eh, un producto de marketing eh, como podería ser pois mm, un pois podería entender eh, vendo eses, esas portadas de ser sinceros cun estética daquela época traxes, estilo neoromántico maquillaxe por todos os lados en fin unha época máis da música pero que, coido que, non é só anecdótico, é un grupo interesantiño que, pois, deses que quedaron no camiño editando osos sinceros. <risa> é para min un dos millores temas da pequena discografía de The Moth e curiosamente estaba na cara de do sinxelo Passion in, the, in Dark Rooms editado no ano 1982 de Munich thing, e ten un claro sabor tecno da época así que Recoméndovos que escoiteres temas deles que poden atoparse xa nas plataformas son Spotify ou iTunes e supoño que noutras máis. Seguro que si vivichedes aquela época como eu a vivín, e os gustaban eses sonidos Tecnopop, seguramente pois disfrutaredes un ratiño escoitando o grupo demos vendo actualidade este grupo este dúo galego titulado Presumido editou fai pouco este primeiro álbume titulado Vendeta o tema que acabamos de escutar foi un dos adiantos Necrotú e yo chamase un estupendo álbum este Vendeta de Presumido que A verdade eh, sorprendeume moi gratamente ese pop sintético porque escutei nunha entrevista que les que o que facían era pop. É verdade, é pop, pero con esa capa de sintetizadores que a verdade o resultado, como digo, eh, resultome moi atractivo esta francamente, ven e fan un traballo novo, entretido e sobor de todo, máis que interesante, con temas estupendos como este necrotú e yo, influenciados polos grupos eh, más enlleiros, tal vez, dos 80, como puede ser Yasu de Mode de Human League o Heaven 17 OMD entre otros también hay temas donde Gary Neumann eh, anda por ahí pero todo esto o oh, son de vendetta soa actualizado para este século XXI siento que reviento Cuando me hablas tanto Creo que me haces delirar no en la cabeza un timido extraño Y es que no has dejado de ladrar He puesto en mi oreja un poco de cicuta Por si te apetece susurrar Vas a hacer un viaje en el tren de la bruja Y de frente me vas a escuchar Bla, bla, son palabras de verdad Bla, bla, bla, bla te las clavo bla, bla, bla, bla, ahora toques y te vas a cantar no Dentro deste de álbum de presumido vendetta está este tema que a min a verdade é dos que máis me gustan, bla bla bla, chamase e a verdade é que sobor esas bases ruidistas chega ese tremendo e precioso estribillo totalmente pop que arrasa con os ouvidos Vendetta do galego presumido practicando ese pop electrónico ou sin pop deste século XXI. Como programa tamén miran cara atrás, pero fan música cara adiante. una gozada este vendetta de presumido que recomendo vos que o escoitedes de verdad. Seguramente idelo adiante. A agradecer Alo, Aló, Alo, aló Aló, aló Громирую на любой вопрос Магнитная память, электрический слух Ведь это только до звонка, он мем и глух А если кто в моё отсутствие звони Он ответит и где объяснит Объяснит Обычный телефонный номер нужно набраться А в нём всего лишь кнопку Ahora nazar, un tiempo o tempo está a rematar para este programa de Ich voz con este grupo soviético porque ainda era soviético no año 90 que o álbume tecnoromantiqi e título ao tema que estamos a escritar teléfono e robot o grupo chamábase biocomputor e estudindo aí pouco tempo a rede el picando tenía máis e mellor información entrada este pexe nel sacío escutando a revolución na paz a radio filisping E tende da FM de Terol emite o programa a través da radio E a atraveso de internet Dete radio a comunidade Tende a comunidade valenciana emite o programa atraveso da rede para todos vos E engrade que podedes descargar ou vir o podcast Cando vos que irades nada máis unha oferta Gracias por estar ahí y de la próxima programa